Із легким бамбуковим ціпком. На руці в нього був намотаний повідок, якого ще сили напинав здоровезний чорний пес. Дивно, але відчувалося, що сліпець неначе боїться свого ж таки пса. Повідок він попустив такий довгий, що собайло вільно гуляв по всій ширині тротуару і навіть вилазив на проїжджу частину. Ну і страшна була ця тварюка, по самісінькій очі заросла кашлатою вовною, завбільшки стеля, і писок мала як у чорта. Того сіромашного сліпця вона так і шарпала на всі боки, і треба сказати, мало скидалася на поводаря чи ще якогось друга людини. Я збавив ходу і пильнуючи за цими двома, поїхав метрів за десять позаду. Сліпець і та почвара в нього на повідку помало пленталися тротуаром. Собайло завітрив якийсь кавалок їдла біля урни і так шарпонув до нього, що чолов'яга замалем не звалився скопити. В рації тричі задзуміло. Я затимував подих і поставив ногу на педаль газу. Ще мент і за рогу виринула сумна довготелеса постать. Ну, певно ж, це був макамура. Драб тримав руки в кишенях і, не поспішаючи, брів собі хідником навмання. Сліпець із собакою були кроків за десять нього. Макамура вгледів пса і безпорадно заозирався. Зачувши кроки, сліпець худко почав намотувати повідок на руку, притягнув собайла до себе. Макамура недовірливо глянув на пса, про всяк випадок зійшов на проїжджу частину. Я ще нижче схилився над кермом. В глибині вулиці видно було, Макамура, сторожко, рухаючись по попхідником, нарешті порівнявся із тими двома блазнями. Величезна, кудлата почвара, не зронивши пари з вуст, зненацька плегнула йому на груди і повалила додолу. Сліпець зупинився, не поспішаючи, зняв окуляри і сховав до кишені. А далі все те в мент побільшало, зросло до своїх нормальних розмірів і, тиснучи на гальма, я уздрів зблизька й дуже виразно. Макамура лежить горізнач, його мертвотно бліде, перекошене жахом обличчя в сяєві ліхтаря. Собайло став йому на груди передніми лапами і дивиться просто в вічі. Сліпець, з якоюсь садистською посмішкою, зирить за тим східника. «Салют, Макамура!» – гукнув я, прочинаючи дверцята. Він спробував було глянути на мене, але Собайло загарчав, ошкірив шаїкла і міцніше вперся в нього лапами. «Слухай, дядьку, я не втямив. Ти чого це тут розлігся в дідчої матері?» «Забери його!» – завищав Макамура, синів чи бос. «Христом Богом прошу, мужик, я поїду з тобою куди хочеш, тільки оттягни цю потвору!» Єстапович креснув сірником і з задоволенням припалив цигарку. Його хлібом не годуй, дай лише когось помучити, чи подай подивитися, як хтось конає. «Поїдеш? Куди в дідька собачого?» «Послухай!» – я боязко глянув на пса і похитав головою. «Ця звірюка мені не по зубах. Такий здоровий собака, та ще, напевне, кусається». «Йолопи!» – завищав було, Макамура, але пес зненацька гарпів, наблизивши свого ошкірного писка до його лиця. Напевне, вирішив покласти край усім протестам. В глибині вулиці забовваніла постать, лебонь якийсь перехожий. «Гестаповичу!» – скомандував я, розчиняючи дверця та ширше – «Наручники, хутко. «Більбонський, стережи!» «Так, так, машину, і без фокусів!» «Чуєш, Макамура?» «Казял!» – цокотів він зубами, тулячись на задньому сидінні поруч із гестаповичем. Більбонський плегнув на переднє сидіння і сів, значуще глипнувши на Макамуру. Я грюкнув дверцятами, і машина стрімко взяла з місця». От бач, Макамура, сказав я, глядачи за його реакцією в дзеркало. А ти казав, мені бракує фантазії. Помилка вийшла ж, я заїхав до Лухого темного двору і вимкнув фари. Задні дверцята продуктового фургона, який стояв обличчям, з пряскотом розчахнулися, і в середині загорілася жовта лампочка. Прошу пана до гіляки, сказав я без церемонії, турляча Макамуру до середини. Драб не встояв на ногах і, матюкнувшись, гепнув на підлогу. Слід за ним фургон м'яко плигнув гестапович, тоді більбонський. «Поїхали, шеф!» – гукнув я, залазячи останнім. Фургон гайднувся і, загарчавши, помалу почав виїжджати з двору. «Ну чого? сказав я, припалюючи цигарку. «Чо, чувак, по базарем? а?» Макамура лежав до лілиць і мовчав. Руки його були вивернуті за спину і скуті в зап'ястях.